për qështjen e mishit dhe regullat që ka vendosë për islamin për therjen e mishit, dhe kur lejohat nga një e mishit, dhe kushe e mishit që lejohat hat, dhe kushe që nuk lejohat hat. Arsyja përse desha të traktur të tem është se kam parë, në më thënë, në disa devijime në të qështje në realitetinë që si në jetojmë sot, dhe në dryshime nga mësimet Islamin të cilën ne i kemi përjetuar në fillimin tonë të Islamit. Fillimin tonë të Islamit ne kanë mësuar këtë rregull që ne do të do të djejmë sot. Në mbasi kaluan disa vite, filluan këtë rregullu harruan, njerëzu harruan derisa sot njerëzit janë kthyer në një formë tillë që nuk bën dot dallim nëse aty që janë vetë muslimanë apo aty që nuk kanë vetë musliman në ngjirin e mishit. Të gjithë janë të njëjtë tjetër i paushësuar fare për të çështjën e kojq që është shumë e rëndësishme. Themi fillimisht duke kërkuar ndihmën Allah e Allahut subhanahu wa taala që të na jap sukses edhe udhëzim të rrugë vërtet dhe me salavatet që përkasin për profetit sallallahu alaihi wasallam dhe familjes, shokëve dhe pasardhësve të ti, tij. Themi që çështja e ushimit është çështje e rëndësishme në Islam. Sepse Allahu i mëdhuruar ka krijuar për njeriu çdo gjë. Por, ka bërë disa gjere të ndaluara për ta Për ta spërvuar njëriun Edhe ka vendohë së nuk të gjere të ndaluar disa, disa dëme Nuk janë thjesht dhe më thënë në gjere ndaluara thjesht për sprov Por ato e në të vërdet të dëmshme Për ne dhe Allah i Madhuri ka ndaluar për njëriun Edhe jo më këtë Allah i Madhuri ka kriur në të leforme Por ursi e ti ka vendohë së që gjere të kështën kështu Edhe u ka thënë njërzve Ja, e juhën në su kulumin ma filardhe halale në tajjiba Do të ju njerëz Hani prej halalit të mirë që ndodhën të tok Kështu Allah i madhuruar ka lejuar në grani në tokë me dy kushte Të jetë halal dhe të jetë i mirë Të jetë halal dhe të jetë i mirë Në më thë një mirë fitim dhe halal në vetëbete Edhe s'u Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar në veçantë besimtarët. I ka urdhëruar në veçantë besimtarë që atë hanë prej të hajnë prej ushqimeve të mira, domosëri aty që janë halal dhe fituar në mënyrë halal. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala, "Ya ja, ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnaukum washkuru lillahi in kuntum ta'budun." O ju që i besuar, hani prej të mirave që ju kemi furnizuar dhe falënderojeni Allahun nëse me të vërtetë a duroni ata. Ky është një urdhër prej Allahut subhanetale që i urdhon besimtarit që ata të hanë halalin, të hanë të mirën. E mira është halalli dhe halalli është e mira. Të dyja janë domethënë pothuajse, i thonë njëjtë ide. Gjithashtu Allahu subhanahu teala e ka urdhëruar edhe profetët me të njëjtin urdhër dhe ka thënë Allahu më dhuar, ja, "Ey el-rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu wa salihah." O ju të dërguar, hani për të mirave dhe veproni punë të mira. Për ndërë dhe profetit sënë allohi al sëllem ka thënë e hadithin e sakt Allahu i madhëruar i ka urderuar besimtarët për të njëtën një gjësish ka urderuar edhe profetet Edhe pas e përmëndin të dy e jetë që të reguam Në cilët të dy e të regojnë për profetet që hanit të minë për të mirëve, për halalit Edhe besimtarët dhëtë hanit për halalit, mirëve Pas e i tha profetit sënë allohi al sëllem përmëndin një person i cili ishte me flok të shkupur Nuk udhim të gjatë, i ngri në duar në qellë dhe thosht oh Zot, oh Zot, por thot profet ose ushqimi ti është haram. Pije ti është haram. Veshje ti është haram. Dhe është ushqyer dhe rritur me haram, thot si ti përgjigjti Allahu lutje s'ti. Për këtë hadithi kuptohet që ngrëni haram është një prej arsyeve të cilat e ndalojnë pranimin e duaës. Do në nëse një person dëshon ti përnë dua, atëherë duhet patjetër të haju ushqim halal. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, çdo trup që rritet me haram, do të që ushqehet me haram dhe rritet me të, me haramin, zjarri është më parsor për ta. Dhe kjo tregon që ngrënia e haramit do të shpërgjynaftë si të mëdha, sepse gjyrimi i madh që është një gjynah kurse i ka ardhur një kërcënim i veçantë në këtë botë se në botën tjetër. E dhe e, në bazë të këtij përkufizimi del se rezultati që ngrënia e haramit për gjynafë të mëdha. Së të mosë kërflit për ato gjera, në Quran, në të se një ndëluar në Kur'an në kërmë të qartë, ose në më poshtë tyresh atë që në ndëluar në hadirë të sakta. Ngrënja e ushqimin të mira kanë ndikim edhe në besimin e njëriut për mirë, se si kurse ngrënja e ushqimin të këqia ka, kanë ndikim të keqë në besimin e njëriut, gjithashtu edhe në fizikun e ti. Ata që hanë gjatë këqia, ndikimin e tyre të keqë dhe ndjenë, të kët gjithashtu tek punët e tyre. Edhe ata që han han hallaudin e ti, të mirin, do ta ndin ndikimin e tij tek puna e tyre edhe tek fiziku i tyre. Të gjitha ushqimet, të cilat i ka krijuar Allah i mëdhur për njeriu ndahen në dy grupe kryesore. Grupi i parë janë ato ushqime të pastra, të cilat nuk janë nuk nuk nuk, nuk kanë lidhje me kafshat, që nuk kanë lidhje me kafshat, do të thotë se janë bimët ose frytet, frytet, fruta emarad, e mëra dhe tjera, këto janë halal dhe për këtë karën dhe korë të gjidi e të ardhë dhe këtu prejështonë vetëm se rasi kërë ato janë të pista, ose kërë janë të dëmshme. Në më dhe nëse në pisa në kërë janë të halë, dhe nëse nuk janë të pista, por janë të dëmshme, përshënë ka disa bimë të cire të senë pisa janë të dëmshme, si shë për shëmullë, shëmullë, duhani. duhani. Po pse skuqtohet larg gjithësubimi narkotike? Gjithëbimë narkotike, domthonjë që janë bimë të janë janë të dëmshme, për këtë për këtë arsye janë ndaluar në Islam. Kështu që çdo lloj ushqimi që nuk është i pistë ose nuk është i dëmshëm, përveç kafshëve, ato janë halal tek të, të gjithë umeti i Islamit, gjithë dietares i Islamit. Kurse grupi grupi dytë janë ë domthonjë ushqimi që nxirret nga nga kafsha, domthonjë tole rasti vetëm për mishin. Edhe mishi i kafshëve nda ndylloje, kanë ndajetar ndylloje. Lloji i parë është mishi i kafshëve të cilët jetojnë vetëm në tokë. Dhe, domosdoshmë, këto kafshë, të cilët jetojnë vetëm në tokë, origjina te këto është që është halal, që muslimanit të haj, domosdoshmë çdo lë kafshën. Edhe është përjashtuar për këtyre, për kësaj origjine, vetëm ato pa kafshë të cilët janë cilësuar në Kur'anën Sunet, kanë treguar që ata janë që haram. Prandaj ka thënë Allahu më dhuron Kur'an O ma lekum alla taakulu mimma zukir ismullah alayhi pse ju nuk e hani atë kafshë shtërëu me emrin e Allahut wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tarrirtum ileh ndërkohë që Allahu do të llojë me dhurën vazhdimin e ajtit ndërkohë që Allahu u ka sqaruar juve atë që u ka bërë haram dhe kur tregon që Allahu ka sqaruar ç'i ka bërë haram tregon që atë që nuk e ka sqaruar ç'i biyet i biyetit halal Pëndaj për këtë e jeti kuptohet që të gjitha gjërat që nuk janë sqaruar kuranit sunet janë halal, tek ushqimet që kanë bën me kafshët dhe përjashtohet për dytura për ato që janë sqaruar dhe thonë se kjo është haram, siç është për shembull mishi i derrit. Ose mishi i gomarit të butë është haram në Islam. Të ncilsuar në, në argumente të sakta që janë haram. Kështu që kafshët të cilat jetojnë tokë kanë ndar dietare në dy lloje, lloji i parë janë ato kafshë të cilat janë kafshët të buta, se që janë për shumë baktit, se që është dhe veja, lopa, e, delet, gjithashtu hyndet dhe, dhe shpesët, se që janë pulet, për shumë këto janë halal. Dhe loj i dytë, janë ato kafshët të cilat nuk janë të buta e në tegra, por që janë halal gjithashtu, e, se që janë e, për shumë, kemi për shumë në ato gaz gazalin, i falë për shumë dreri, ose lepurj egrë, ose zojt që jetojnë domethënë në nëpër në pyje, të gjitha këto domethënë të lejuar në samin hallal. Dhe lloji dy i dyt i kafshëve në në aspektin e tezës janë ato kafshë që jetojnë në det. Jan kafshë të cilat jetojnë në det, siç janë peshit, ose ë peshqaqeni, ose balena e maradh, këto janë të gjitha hallal. Dhe në argumentin vetar kanë treguar në që ato janë të gjitha hallal. Megjithëpo, këtu kemi një dallim, bëhet një dallim ndërmjet kafshëve të tokës dhe kafshëve të detit. Në dallimin ndërmjet tyre është kafshët e detit lejohet të hahen nëse therrën ose nëse nuk therrën, edhe nëse janë të ngordhura. Ndërsa kafshët e tokës nuk lejohet që të hahen nëse nuk therrën. Nëse nuk therrën. Kështu që këtu është dallimi ndërmjet kafshëve të detit dhe tokës. Ka thonë për të tokës. Ka thënë vallai më dhuroj për kafshët e tokës hurrimet alekum el meita është ndaluar për ju kafshët kanë me kafshë të ngordhura do të thonë masi tregojnë vëllim fare tregojnë vëllim vaj që origjina është që kafshën halal janë halal në spi të përgjithshëm por janë halal në spi të përgjithshëm me kushte do të thonë që te kafshë gjithë janë halal përveç një pakicë tash te ato shumë që thonë janë halal kanë janë disa kushte kushti parë është që mos jetë ngordhura Pase ka të rëgur Allah më dhurë që prej tëry që janë ndaluar, dhëtë hurri me taliku më lëmejtet u o dëmë, gjithashtu dhe, dhe gjaku, është ndaluar të hatë, u lehmul khinzir, mishi i derët është ndaluar të hatë, u ma u hille li ghej i lajbi, gjithashtu dhe edhe ato kafshë thërë një në emër të Allah, gjithashtu dhe ndaluar të hanë, u al mund në khani ka, dhe e që është e mbytur, kafshë që, që në, në më thënë, në ngorth, ul mauquza, mauquza qota quritet me gjithë rënd. ul mutarradiyah, qota e kafshë secila bie nga i vendi i lart dhe dhe ngordh. ul ul natyha, ul natyha qota e kafshë secila ngordh nga goditje e kafshë tjetër me brirë. Qot uma akele seb'u, gjithashtu dhe ato kafshë secilat i kanë ngrënë egërësi rat, illa ma dhetun përveç atyre që ju i therni. Domethën nëse njëri ju ka mbi prej këtyre kafshëve, pa as ngordhi dhe e therr Ater është lejuar. Kto është përshumë kafshën që ka rënë e lart, kafshën që është duke ngordhur sepse është duke u mbytur ose kafshën e cilën e ka goditur një kafshë tjetër ose kafshën e cilën e ka e ka, ka kapur ë një egërësi. Kështu që allojmë dhuar ka vendosur si kusht për lejeimin e këtyre kafshshëve të cilët i konzroi fillimisht të ndaluara fakti që ato duhet të therrin. Do të thonë nëse thëjëren, atër, ato therrin, atëherë ato janë hallam, nuk janë haram. Që që për kësa kuptohet që kafshet e tokës, kafshet e tokës të cilën nuk thërën njën hamë, dhe nëse thërën njën halal. Ndërsa kafshet e detis nuk ka thënë të shkatit për kafshet e detit, Allahus s.a.t.a. Por ka thënë, o hille lekum sajdu l-bahri u taamu, është le juar për ju gjahu i detit dhe ushimi i ti. E në halal. Edhe shumit se djetarë vend mendimit që ushimi i detit, jenë kafshet që ngordin në detës qoftë ato peshq o to të tjera, por që edhe pse edhe pse janë të ngordhura, edhe pse mund të jenë të ngordhura, lejohet ta hanë. Është pyetur profeti sallallahu alejhi dhe selem për ujin e detit, dhe ka thënë: "Huwa at-tahuru ma'u al-hulu maytatu." Ka thënë uji i tij është i pastër, edhe të ngordhurat e tij janë halal. Uji i tij është i pastër, edhe të ngordhura dhe ti pasr, edhe të tij janë halal. Kështu që këto argumente tregojnë që ka dallim ndërmjet kafshëve të detit dhe të tokës në aspektin e therjes. Kafshët e tokës si të bëjnë halal, dhe pse origjini e tyre është që janë halal, por ato janë halal me kusht, kurse kafshët e detit janë halal pa kusht. Kushti i kafshëve të tokës që ato bëjnë halal, kush është ja do t'ferën. Atëherë tashi fillojmë në on këtu këtu hyjm tamam pothuajse në temë, që është tema e therjes. Do të thëj këtu kemi të bëjmë ndonëse me një, një grup të veçantë ka vetë veçantë kafshë që janë kafshët e tokës. Kto janë ato cilia të thërën? Edhe thërja për cilën ne flasim që kemi për qëllim është ë thërja në vut. Ka trëgu dietare domthonjë thërë vut që, që bëhet të ka të kafshët që lejohen, gji bën hallon thërja. Ka për qëllim domthonjë që duhet duhet që të preki domthonjë fika 3 ose 4 gjëra. Atëherë domon këto gjëra janë. E para është rruga e frymarrës. E dyta është rruga e ushqimit. Edhe e tretët dhe e katërta janë dy domarët kryesorë që janë anash qafës, në dy anët. Edhe kanë tregut jetarët që theri kafshës bëhet, duke i prerë rrugën e rrugën e ushqimit dhe të frymarrës dhe duke i prerë dy domarët e qafës dhe ka rën në kontradiktin e tarat që a mjafton thë a mjafton prerë vetëm njëri damar apo duhen prerë të dy në mendimin mund të sakt dietar dhe ky është mendimi i Ibn Temijes që mjafton që të thërë vetëm një ko po po, po qesë do të pritet vetëm njëri damar i qafës megjith prerin e rrugës frymërare dhe rrugës së ushqimit konsiderohet thërë sakt prandaj profeti sallallahu alajhi ka thënë hadithin që transmeton Buhariu muslimi dhe të tjerë thot ma anharad dama wuzkira ismi allah alayhi fakulu në shdojgjë, që e derdhë gjakun, në më dhënë që është një loj mjeti, i cili e të sonë në derdhë në gjakut, dhe është përmendur e me Allah në të, a të hajni. Kjo të regonon që kafshat që të bët halal, duhet për atje që të derdhë gjakuj saj, dhe derdhë gjakuse bët, duke për e re këto që të regon. Dhe, Qëllimi don këtu derdhja e gjakut është që të dalë gjaku i kafshës nga trupi i saj, sepse do ky është qëllimi i vërtet i thërjes. Por arsyeja sepse nxjerrja e gjakut është e dëmoshshme sepse gjaku ka pislliçet e veta dhe ndërtia e tij në trup e bën kafshën të pist. Edhe kjo është arsyeja pse kafsha e ngordhë është ndaluar të hahat. Pse? Sepse gjaku Një i saj nuk jenet brenda. Ngjaku i gaju i kafshës ngordh nuk jenet i gjithë brenda. Prandaj dhe është ndaluar që ta ha, kjo që do të thonë kafshën e kafshë ngordhur nuk është haram ta ha thjesht sepse ka ngordhur, sepse dhe dhe kur ne e thjerim ajo ngordhën vërtet. Por ajo është haram ta ha sepse ajo ka ngordhur dhe gjaku i saj ka ngelur brenda. Për kësaj kuptohet, të që po u themun pse kuptohet, që dhe kë mënyrë që përdorin sot kasapët, që ja ngulin thikë nga mrapa viçit, që mos i dalë gjaku kur ta thjerin, kjo është një ngjashmë me ngordhur. Edhe qëllimi përse është ndaluar ngordhja është që sepse gjakun e ngjelu bronda dhe kta ç'bën duke therr, duke e ngul sikom brapa, pastaj mbasi ajo domethën i tund këmën fillon dhe e therrin, asa si del me gjak. Mund të dalin shumë pak. Ose s'mund të dalin kafshë masi ti ta kesh mbaruar çdo gjë dhe fillon dhe e pret, dhe ngjel gjithë gjithë gjakun gjith, ngjelet bronda. Ndërsa kur ti e therr atë normal nga fyty, truri i jep urdhër zemrës që të trafi. Edhe zemra jep kokon e gjak se këtu ka një problem. Edhe zemra fillon dhe e nxjerr gjakun të gjithë, derisa del gjaku i gjithë përjasht nga domardh dhe pastrohet trupi nga gjaku. Për këtë arsye dhe domosht është ligjëruar edhe çështja e therjes. Gjithashtu edhe përmendni emrin e Allahut subhanuhu teala ka bereqet, sepse aty ku përmendë emrin e tij ka bereqet dhe përmendë emrin e tij e pastron kafshën më pastron nga nga shejtani, nga prekja e tij. ë sikurse edhe therja e pastron kafshën në mënyrë fizike nga gjaku i keq. Kështu ka këto dyja kushtet që që domodin therjet i të lejuar. Dhe therja therja domodin islam ose sherjatike ka domodin kushtet e veta që ka vendosur dietarët. Në dietarët i kanë ndar kafshën në dy aspekte në çështjen e therjes. Më i parë janë të kafsh loj par janë të kafsh të cilat uh, janë të mundshme të theren nëse kafsh ashe mundshme që ke mundshme të kapër të theresh nuk lejo ja të të hat vetëm se me anë të theres edhe për këtë ka rëndë dhe korë të gjithi djetartë të ka të reguar uh, i bënu kudamën mëgdisin në liber vetën mogni që që ka i gjma dhe kësh argument të thetar i gjma është argument të thetar Ka djemau për mend i islam që kafshën, nëse është e mundshme të therret, ajo duhet therrur dhe nëse nuk therret nuk lejohet hatmish esaj. Dhe për këtë thash kërand doktor gjithë drejtë. Dhe lloji dytë, njëro të kafshë, të cilët njeriu nuk ka mundësi të di therri dot. Dhe tu bëhet fjal për ato kafshë të cilën, të cilat domthonë mund të jen kafsh gjahu, kafsh të gërë në origjin, ose kafsh të buta të cilat në origjinën janë të buta, por janë ngërsuar më mbrapsht dhe nuk ka mundësi njeriu të i kapë dot. Në këtë lloj rasti lejohet që njeriu kur nuk ka mundësi ta kapë dot ta godasë atë me diçka të mpreh, siç do t'rregohet tani. Transmeton hadithin e Rafi ibn Khadijah radhiyallahu anhu, sa ka thënë: Ishim me Profetin sallallahu alaihi wasallam në një udhëtim dhe një devet u largua nga devet. U largua domthon, u egërsua dhe u largua nga devet e tjera. Ndërkohë që ata thonë nuk kishin kuaj, ne nuk kishim kohë me vetë ta ndiqnim nga mbrapsht e vent thotë. Edhe një prej një një person thotë i gjujti ai saj me me me heshtën e tij thotë. Edhe goditi, don, gjujt, goditi, e goditi, donë e gjujti goditiu e ndaloi te vent. Edhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tha ato kafsh në disa raste thotë kanë egrësime, si egrësime të kafshëve të egra. Prandaj, nëse ndonjëri prej tyrë bën diçka të tillë, veproni kështu pa profetin sallallahu alaihi wasallam veproni to lloj forme. Hadithën transmeton Buhariu muslimi dhe të tjerë. Domthon profeti sallallahu alaihi wasallam ka hadithën e tregon që në rast si të tilla kur nuk ke mundësi të kapësh dot për ta thërur, lejo ta godasësh me diçka të mprehtë, ta godasësh në çdo lloj vendi për ta ndaluar atë, edhe nëse ngordhën e të, të forma nuk ka kë problem. Konzro domodin thërje e saktë. Gjithashtu hadithi i dytë është hadithi i Ibn Hatimin radhiyallahu anhu thotë, e pyet ta profetin sallallahu alaihi wasallam por juetin me hesht quhet el-mi'rad thon arabisht dhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam nëse e godit me majën e mpreht atëherha dhe nëse e godit atë thot me anën e tij me anën do të thotë nuk e nuk e godit me majën e mpreht e godit kafshën me anën në, ose non me me gjatësi non që i bie kështu me fuqinë vet dhe ngord atëherë mos e haft sepse kjo quhet quhet domthonë kafshë e goditur non e ngordur nga goditja Jo e ngordur nga nga qarja e mprejtësisë heshtës. Që kërë argument të rëgonë, që ka në të kujtë jetarë, kërë, kërë, kërë hadith të rëgonë, që kafshënë që si ne nuk e mundësit a kapi ndotë, mundët që ta godasim atë të dëmëdhënë në heshtë, edhe e, kjo dëmëdhën zë vëndin në e nënë e thejrës. Bëjë fja për shumë kërti nuk e kapë, do të kapë për shumë parës në ngordë Nëse nëse ti e kapë për të parës në ngordë, normalisht është sigur që është halal Por nëse ti për shumë kërë e tikën dhe shë e egrë dhe ti e godet me heshë dhe e ngordë Kjo kënë zëroj të lejuar Ndëse nëse ke mësit e kapë, shë du të patit e të thejrësh Kjo është më në përgjësit që është të thejrës Më pansë këntrëguar dietaret kushen, kushtet, kushtet e therjes së kafshës që ka mundësi që të, të theret. Dhe kjo është çështja e cila domosdona intereson më shumë në në temën e sotme. Ka treguar dietaret katër kushte, të cilat janë të domosdoshme, të plotësohen te çdo kafshë që është halal hahet për të thehur. Tashikur flasim që kafshët që është halal ha doon këpullim që nëse kafsha në vetvete nuk është halal, edhe sikur të theret ai nuk më tallau. Nëse i person e merr e merr derë dhe e therr dhe e them bismillah. The dhe e therr aty siç duhet si pas tregut distan. Ky lloj ky lloj theri nuk e bën të mish halal sepse ai është ham në vezete. Ky ne nuk nuk po flasim për të lloj mish, po flasim për lloj mishi i cili është halal vëdete, por nëse duhet që, që të të plocohet ky lloj halaliku, duhet të plocon ato kushte që tregojnë dietaren tu. Edhe kanë treguar që kushti i parë është që personi i cili e therr tiet personi i përshtatshëm për thjerjen. Një dietar ka kontribuar që personi i përshtatshëm për thjerjen është një person i cili ka dy kushte. Kushti i parë është që ky person të, të, të jetë në jetë një imunologjik. Sepse te çështja e thjerjes duhet patjetër një jetë siç është çështja e udhërimeve. Duhet të jetë një trajtimi të bëhet me jetë. Nëse një person për të thënë nuk është një emocion logjik i çmendur dhe e thërr diçka nuk lejon ta ha mishit. Kështu që nëse kusht kanë treguar dietarë, që nëse një person i çmendur nuk ka logjik, atë nuk është sakt thërija e tij dhe normalisht ajo nuk nuk konzoron atë sakt. Dhe shembulli i kësaj kanë treguar është një soisi, nëse një dele do të është shtrirë, edhe i bie një fik ngjë lart. I bie rastish një fik ngjë lart derisa i është fik shumë impret e rënd ve bin me qafë ja prej qafë dhe, dhe, qaf, dhe ngordha ajo do nuk delën këtu prej prej saj do të thonë nuk lejohet haat nuk lejohet sepse ajo nuk u thërrmën jet por do nuk u thërr nga do thër, të thonë me faktimin e Allahut rasti u thonë që Allah rasti në rastin që na shtemi çëmim nesë s'është rasti për Allahut zonata ky është kushti i parë për personin kushti i dytë për personin është ky person që e thërr të pari ti me logjik kushti i dytë që ky person që e thërr ti jete musliman ose krister ose çifut Edhe ky kusht është shumë shumë i rëndësishëm. Edhe për këtë kusht kanë rënë dakord të gjithë dietarët e Ummetit të Islamit. Do të them, marrin pari muslimanin. Le të thoj një person e thër ë kafshën dhe thot thot bismillah. Po ai nuk është musliman. Nuk është musliman. Ka treguar ibn Shekhul Sa'im Temie Nukush musliman non është mushrik, është pa fe, është komunist, është ateist. Nuk është kriteri theasçi fuddas musliman ka rënë dakord të gjithë dietarët u musliman. Këtë ixhma ka treguar shekullsaimet e mia. Ka rënë dakord gjithë dietarët që mishi i tij nuk lejohet ta hahet as haramtahet. Edhe kjo është një çështje shumë rendëse që kanë harruar shumë muslimanët. Po të shikosh domosht ku shkon të kan sami thotë po i thot bismillah, pse nuk lejohet ta hahet? Sepse mendojnë që mishi ë që të ha duhet të thërë vetëm bismillah, por se nuk ka problem se kush e thërë. Nikë që kërë nuk është e vërtet. Përkundazi Allohu i Madhur ka treguar që mishi i cili është lejuar neve është mishi i muslimanit ose mishi i ehli kitabit, të cilë fundë krishterëve. Ka thënë Allohu i Madhur për çhudhën për krishterët, "Wa ta'amul ladhina utul kitaba halu lakum", do ushimi, në atyre që kanë ushë libri është halal për ju, ushimi, normalisht të bëhet për mishin. So shum të tjera janë hallau për gjithë, dhe jo vetëm për kristerat shikut. Do më dhonë se ti blen makarona për një mushriku, ne jote hash. Ose nëse ti dhonë, ne jote hash, sepse është mushrik. Kështu këtu Allah më dhuar po flet për mishin e veçantë që thërën shikut e kristerat. Qjanel kitab. Tregon Allah vëllai që mishi i ty është hallau për ju. Edhe kanë von dijetaret përderisa Allah më dhuar na e ka lejuar mishin e tyre. Të e kundët se ku është kush është i bie që përderisa na ka lejuar mishin këtu t'i kë tregon jemi mishit tjerëve nuk është holladh ky është ajo që kupton nga ky ajet edhe në bazë të këtij nën kuptimit të ajetit siç u si thash kanë rënë dakord gjithu me islam që mishi i mushrikëve, mishi i murtaddineve, aty që nën fenislamë, mishi i turqive që, që janë pa fe, që në të vërtet ata e kanë i fe, po kanë fenë shejtanit, të gjithë këtyre mishi këtyre nuk lejohet ta hash haram Sigurisë në të kundët, kanë rënë dakord të gjithë dietarët, edhe kthe ka treguar në kthimin e tekstin e tij, në të kundërt kanë rënë dakord të gjithë dietarë që mishi i muslimanëve dhe i krishterëve dhe i çifutëve lejohet ha. Ky është kushti i dytë për personin që personi të jetojë sa musliman, ose çifut, ose krishter. Kjo na fut në një problematikë tjetër që është problematikë e gjerë që fatimisht diskutimi i saj nuk mund të bëhet sot që është e kushull musliman. Dhe them follëgjë kushull musliman sepse di shumë mirë që sot do më vonë në vendin tonë dhe në vende të shumë të ngjashme si vendet tona është zjeruar shumë rëdhi i pretendimit të muslimanëve. Me zjeruar e ka te kalu kufit. Ajse në sot do më vonë pretendojnë musliman që është musliman çdo person i cili beson ekzistencën e Zotit. Domthonë nëse një person thotë unë besoj që ka një Zot për për për një pjesë njerëzish po ipim muslimanësh ky quhet musliman. Dhe vetëm qoftë musliman, por ato thonë lejohet hatmish e ti, edhe pse ky nuk falet, nuk ajo ron, nuk shon haxh, nuk nuk jap zakat, nuk bën azhimi fare, absolutisht, vetëm se pretendon me gojë se thotë unë jam musliman, do u di që ka i Zot pot, edhe nuk është domethënë nuk është u di që një person i tillë nuk beson në ditë gjykimi, as nuk beson Kur'an, as nuk beson profetët fare, edhe dimë rase të tillë që kanë shkuar një numër njerëz që kanë falur xhenazën këtyre personave dhe dinjë rast, domun, konkret të tillë që më kanë pyetur disa vëllezërin, një person ishte tillë, që ishin ateist, nuk beson në Zot fare. Edhe me zor e vinin djali i vet që të besonit që ekzistoni Zoti. Dhe pastaj e u binë që ekzistoni Zoti. Dhe kur vdiq, varetën disa njerëz, kryetëror varen disa njerëz që prandonin se kishin dije, edhe i falen xhenazën atij duke pranduar që ky është musliman. Në një kohë që ai domun maksimumi ti ishte që i besonte që ekzistoni Zoti kaq. Edhe kta i quajnë musliman. Edhe Gjallë besimi i ka çuar një numër njerëz që ata hyjnë në çdo lloj restoranti dhe vetëm e pyesin atë që i servir, a është mish derri apo jo. Ja. Dhe po që i, se i thon që nuk është mish derri, ata han çka të kemi përpara. Dhe normalisht, sepse po që, që se fund në fund të çdo lloj restoranti ju e dinë shumë se çfarë bëhet fjalë, mund të hajnë lloj mishi. Mund të hajnë lloj mishi, mund të hajnë edhe edhe mish gomare, mish qeni, gjithashtu sepse ata ekzistojnë vërtet. Ekzistojnë. Kto janë domoshta këshë realiteti? Dhe kjo është bereqeti, kjo është bereqeti, i kësaj akidi i të prishër. Që që musliman, në dhërëtë, nuk që që është e person që për të ndonë me gojë që e goj beson një zot, e, beson eksistencën e zotit, nësa i nuk falë në mazën. Edhe pas e kushe tjera si rohen në kohë tjetër, edhe përse për këtë se qështë qështë në mazën nukë në këmbaj një mësim në një vënd tjetër jo këtu, dhe kemi nxjerr këtu muslimanin që stonë mund të, të mëta mëlni në faqen gjithashtu ta dëgjoni. Kam folur gjë të gjatë për ata për argumentat e atyre personave që pretendojnë që muslimani që ushdoj për sugjethot me gojë laj laj, laj, laj. Dhe kam të dhe në Allah. Ne kemi treguar edhe se këto s'në vërteta. Mund ta shikoni serimin në të. Ërëndësishme që në intereson ne këtu është çështja e muslimanit që pretendojnë sepse kta çfarë thon thon ju e lejonin të hahet mish i krishterit edhe si futet dhe nuk lejonin të hahet mish i muslimanit. Dheni i themi mishin e krishterë dhe çifutë të kaleu Allahun Kron, dhe mishin e muslimanit e kaleu Allahun Kron dhe edhe kaleu për Hello Salam ndihja e sakta. Mir problemi është që ky person, porsin ju flisni, nuk është fare të, është Pse, musliman vërtet. Dhe ky është më i keq se çifuti i krishterë. Pse? Ky ka prandëruar se musliman dhe është larguar nga feja, e ka larguar. Prandaj po sikon shumë për këtyre, nuk bësen ndërgjykimi fare. Nëse beson se ka botë tjetër, thon kush ka qenë ndër është kthyer. Në rrallë gjithë kështu të konsantuash. Kushti i dytë për të lejuar ë për të lejuar domethënë këngrën e mishit është kushti i parë tha on ka lidhje me personin. Kushti i dytë është në lidhje me saksinë është që të përdoret një mjet, domethënë të përdoret një mjet, një mjet i duhur për thyerjen e kafshës, mjeti i duhur. Këmjet, dhe ky mjet domethënë duhet të jetë i mprehtë, thikë ose diçka ngjashme me thikën që është në preh. Ose si shë shpata Ose që vë dhe gurë Nëse shë gurë në preht Më të therë njëri u kafshme gurë në preht Dhe përja shtohet Në to mjetët që lejonë përdojnë Përja shtohet dhëmbi E dhe thoj Nuk lejohet që të therët Me dhëngë ose me kocka Dhe nuk lejohet që të therët kafshme që të shtu E dhe me më thoj Ka thënë profetis sallem, gje, Që e dherë dhjakon Dhe përmendën të emri i Allahut, atë hajeni, përveç dhëmbit edhe thojt. Dhe do t'u të tregoj pse thot. Po dhëmbi është koks. Do në përdesh koksë t'rroqën që me koks nuk lejo të thersh. Dhe e dyta thot, ndërsa thoji, po është fika e habeshive. Ës fika habeshive. Nuk që e përdorin ata jo muslimanët. Kështu pse kuptohet që ë mjetin që do të, të përdor, duhet të jetë mjetin prit. Po pra edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadithën e saktë, inna llaha katabe l-ihsane fi kulli shay. Allahu i madhëruar e ka shkruar tu bamirësinë çdo gjë sot. Dhe ka treguar thot, "O ai, dha dhathum fa ahsinu dhibhaha." Qoftë therni, therni mirë sot. "Wa l-yuhid dhahd ahadukum shafratah." Dhe ta mprefi ndonjëri për justës, ndonjëri për ushta mprefi thikën, ta pref mirë që mos e mundoj kafshën. "Wa l-yuhid dhibhata lataqatsoi thot kafshën aty që therr." Kush i tret që kanë treguar dietarët është kushti dhe mën që përmën në mësi për të gjej që do therë, gjej që do pritet. Kanë tërgu djetarë që duhet në prejer nga 4 gjera 3 në mendimu të sakë djetarë që është rruga frimarës në fytë, në do therë në fytë, rruga frimarës, rruga ushimit edhe një për 2 damarëve ose që të 2 damarët. Nëse pritet në to, 3 nga 4 ose që të 4 ta, Edhe lihet kafshë derisa të, të të të ngordhi për kësaj prerje, atëherë ty në çdo kafshë është shle, është lejuar që ta ha. Edhe kushti i katërt, kushti katërt që ka përmendur më dietarët dhe ky është në mendimin më të cakt dietarëve, është që të përmendet emri i Allahut në therin e kafshës. Ka disa dietarë që thonë nuk është kusht që të përmendet emri i Allahut në therin e kafshës, siç është Imam Shafiu, por më mendim më, më i saktë që ky është, është kusht. Sepse Allahu më dhuron ka thonë Kur'an. Fekullu mima dhukirës mullaj aleihin, këntu mbi ajat i muminin. Hëtë hani për jasaj të cilës i është përmendur e emre Allahot nëse i besoni a jetet Allahot. Oma lëkum e lëta kullu mima dhukirës mullaj aleihin, përse ju nuk e hani atë kash të këtë cilë është përmendur e emre Allahot kërës të erë, më ka dëfassal e lëkum a harra më aleikum, në koj që Allahot ka seruar juve atë që vë ka për haramë, illa ma turiro ilai per veç raste kur jeni në domosdoshmri. Inna kathiran la yudhilluna bi ahwahin bi ghayl. Shumë njerëz humbin, i humbin të tjerët me dëshirat e tyre duke ndjek dëshirat e tyre pa dije. Inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin. Zoti jot i njeh më mirë dhe i di kush janë ata që tek kalon kufirin. Pastaj thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ta'kuloo mimma lam yudhkar ismu Allahi alayh. Mos e hani ata te cila nuk përmendet emri i Allahut. Kjo tregon që nëse kafshës nuk i përmendet emri i Allahut, therrë pa bismillah nuk lejo të hall. Ky është teksti Kur'anit: "Wa la ta'kulu mushani mimma lam yudhkar ismulllahi alayh." Pra ja sa që nuk është përmendur emri i Allahut, mos hani për ai. Bashkëton edhe "wa innehu la fisq". A ka çuditë fsuq dali nga bindja ti, dhe rënd, thai, timi, shisje, e tij, nga gjunafi rënd i njeriu të haj prej këtij mishi i cili nuk nuk është për e përmendurimi Allahun të. Kjo ju kish kusht i katërt. Domethënë nëse themi që një që një të kafshë ka thërë një musliman, edhe ai ka thërë pa bismillah, nuk lejohet hahkimish. Nuk lejohet hahkimish, nëse ai ka thërë pa bismillah. Në bëhet fjalë nëse ai me dashje e thërë pa bismillah, me dashje. Kjo që, që kushti është, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse e thërrmë diçka që del gjaku dhe përmendet emri i Allahut, atëherë haje. Në kjo të regon, që nëse nuk therëm e di shkaj që e derdhë gjakon, ose nuk përmëndem e mërë Allah në të, nuk lehot ha të këmish. Këto janë kushtet që kam vendosur djetarët në qërështin e therës. Dhe këto qita që, që u të regohet ani, këto e kam mëmëndu shekë Sane El Fozan në një këkim të vetim, për cilëm po, po kam dzirë këtë, këtë mësim sot. Dhe pas kësaj të dhe më dhenë, dalim të një qërështje që ka lidhe me Sot dëmën është përhapur shumë të rektia butërore dhe import-eksporti, për këta rësye, në shofim që sot eksportohen nga jashtë misha, mishpule, mishlopë, dhe mishku e dinë se shalu e mishë e shtai, e rëndësishme e shkuet e të halal, e shkuet e mishë e thero si pas mënyrës islamë, edhe shumë muslimanë më mund mështronë për këtë e termën duke që kura halal, halal, halal, mëra dhe i hanë, Një kohë që realiteti do nësishë në si të një këto, kjo është e cilë do në duhet seruar tani, kjo që është. Mishi i cilë i ven nga jashtë. Kanë tërgutit e tarat që në nduk e pasë prasur kushtës që u tërguam të ashtë të më më përkë, që është në theres, kanë tërgutit e tarat që mishi i cilë i ven nga jashtë do mund të ndajmë në katër loje. Loj parë është mishi i cilë i ven Vëndet të cilë nuk janë As shifu dhe as kështer Dhe këtë mish E ka theru një mosbesimtar Qësë është as shifu dhe as kështer Këllë e mish është haram Dhe për këtë ka rënd dakor të gjitë djetarët e islamit Nuk ka dushim Lojdyt është a i mish i cili e, Importohet Në vëndet jo musimane Vëndet të cilët janë ehli kitab Janë shifu dhe as kështer Dhe është thejrur këmish në është thejrur për njërit për i tyre që futë ose kështerve. Dhe ne e kemi ditu të më nësiguruam në myrtë plotë që a i është thejrur si pas mënyrës islame. Dhe më thënë, nësiguruam që jë e thejrë një kështerve ose që futë, dhe nësiguruam që jë të thërë si pas më të të të të islame, a tërkyllë dhe mishë është halalë të hajët. Dutë, e treta, Loj tret është loj i cili në një mishit që importohë nga vënde jo muslimane që janë ehli kitab dhe ne imi të sigur të që ata i kanë thejrër ato jo si pas metodës islame por i kanë thejrër ato në forma tjera ose nuk i kanë thejrër farb i kanë brarë si shëndod sotë shumë në shumë vëndën bot dhe unë kam fakte të cilat të regojnë nga në musliman të ndryshmë në, në, në, në për Europë cilë kanë të reguar që mënyrët dhe si thejrër e në kafshët Vëtët janë në më dhëmë në nuk një, nuk janë thejrë e fare. Kote, doj të rejtë të shkurë, ne e dim që ata lukë i kanë thejrë që pas më njërës islame, shumica e djetarve janë në më mëndimit që kjo dojmishë e shharam. Mirë po, kanë kundështuar në të qërështi disa djetarë, edhe njërë për të mëdë njërë, ka qenë një për djetarit cili që li qëhet e të kadi ibnul Arabi. Ibnul Arabi, Nuk e shih Ibnul Ibnul ibn, ibn Arabi, nuk e shoh Ibnul Arabi i keqit domthonë. Por këtu ka vonë për, për qëllimin e Arabimit një për dietarëve të mëngjer, janë dy Ibnul Arabi që nifan. Ky është i miri domthonë. Edhe ky është argumentuar me ajetin që ka thënë Allahu ma dhuroa ta'amul ladhina utul kitaba hilul lakum, urgjimi atyre që u zhdhën libra është havall për ju. Argumentuar me këtë ajet që përderesa vjen për tyre, edhe sikum ose kën të fes sipas mendoni sa më është si halal. Kjo është e çka thonë i vetë. Mirpo, kjo nuk është e saktë ky lloj mendimi, edhe ai vet ka shprehur të kundëton e këtë mendimi, por në një libër. Ka thënë vetëm në arabinë në tefsirin e tij. Nëse thuhet inqila, fa ma akluha la ghu la ghu وجه الزكاة كل خنق وحطم الراس في الجواب ان هذه ميته. وهي حرام بالنص. Qet, nëse thuhet ajo që e han ata e li kitabi. Të cilin se kanë therë, por e kanë mbytur, ose e kanë shtyë për kokën. Për gjithja është, që kjo konzorët e ngordur dhe është haram si pas tekësit të qartë Koranit. Nëse ata e hanë, ne nuk e hamë. Sikur se nuk hamë dhe derrin, edhepse ata mund të hamë derrin. Sëpse mishë dhe dhe është haram për ne. Kjo është felim në Arabiu të cilin këta e mbani si mështeti që i mën Arabiu ka lijuar, ja ku e thotë të qarë që nuk ësht Thuhetëni ose Ibn Arabi ka dy mendime ose ka ndryshuar mendimin në këtë çështje. Dhe mendimi i saktë, domethënë është që nëse ne i mint sigurt që ata nuk e thënë sipas metodës islame nuk lejohet haç, dhe arsyeja e parë është që vetëm Ibn Arabi, i cili këta kanë marrë mbështetje që kundërshton këtë çështje, ja kush mendimi i tij. Arsyeja e dytë Allahu Madhur kur na ka lejuar ne ushqimin e ehli kitabe, na ka lejuar ne ato ushqim te cin ata e therin sipas metodave se shariatit. Ndërsa nese ata e therin jo sipas metodave se shariatit, kjo lloj gjeje nuk e bën ata halal, sikurse, domodin themi qe ata e ka lejuar vetë tyre nga mish i derrit, kurse ne themi me qe lejon ata qe nuk do thot qe ne ta hamish em tyre ne sa ta na ftojnë ne. Porse nese ne ata na ftojnë porse por i darti, kemë ndot mish derri, s'teu ta hash. S'mund thosh porse qe ka thënë Allahu Madhur qe ushqimi i tyre është halal për ne. Dhe këtu qëllimi ushqimit juaj është allahu për ne, nëse nuk bini kundësi me parimet e Islamit. Edhe pika e tretësh. Nëse një musliman e vret një kafshë dhe nuk e thërë sipas metodës islame, normalisht pika e tretë. Pika e tretë kundërtimi për mendimin e atyre, cilët thon, atyre cilët thon, leo, të cilët thonë, aty të cilët thonë që lejohet ta ha mishi që është i ngordhë nga e kitabi. Pika e tretësh nëse muslimani nuk e thënë sipas metodës islame kafshën. Nuk lejohet ta ha mishin e tij. Dhe kur ne nuk le nuk na lejohet ta ha mishin e mishin e muslimanit që e ether jo sipas metodës islame, atëherë nuk mund të japin në përparësi çifutit krishterë të ha mishin e ngordhë që e ngordhë që e ngordhë ai me dorën e tij përpara muslimanit. Sepse kur nuk lejohet abe musliman në mëri që për krishterët çifutës më parësojë që nuk lejohet ta ha mishin e ngordhë që që ata e vrasin dhe nuk e dhe nuk e etherin. Edhe lloj katërt janë ato mishra të cire të vinë prej vëndëve të ehli kitabit dhe ne nuk e dim si kanë thejërur ata në formë të sigurt nuk e dim a i kanë thejërur si pasë metodë dhe islame apo i kanë ngordur ndërkoj që egzistojnë dyshimet mëdha rreth qërshtis dhe pikpytet mëdha rreth qërshtis dhe thejërës të tyre thotë në këtë qërshti e ka të rëgurë shefozani që djetarët bashkohorë kanë dy mendime Atëherë për çfarë po flasim konkretisht? Për asin e mishit që vjen nga perëndimi dhe vjen nga edhe kitapi, por ne nuk e dimë a e kanë thërur apo e kanë ngordhur. Dhe ka kemi gojëa fakte të cilat tregojnë që ata shpesh nuk i thérin, por i ngordin kafshët dhe pastaj i presin ato dhe i shesin. Shezon Kaf Faustë se si ju tregoj që ata në vërtet në homferin mund ta prodhojnë shumë rrallë ose hiç fare. Kriterat. Kështu që tash ne na vjen i mish për kritera dhe ne nuk jemi të sigurt që ky mish është apo është apo është, është halal. Nuk jemi të sigurt për të llojje. Nuk jemi të sigurt se e kanë thyer ata. A lejohet ta ha ato apo jo? Mendimi i parë është mendimi i të cilin ka treguar shej Abdulazim Bimbazi Allahu mëshiroft, thotë lejot hadhmishë tyre sepse Allahu Madhuk ka thon Kurani Tehamul lidhinu tul kitabi halu lekum ushimi atyre te cilve ushdhën libri esh halall kur ju jo. po dha ta thon origjina esh te kthyer atyre qe thon halall por derisa ne nuk jemi të sigurt qe ata e kanë thyer jo në formën islam. Domodin kta thon por derisa ne nuk jemi siguri qe ata kanë thyer jo siç duhet, atë origjina esh ne kemi halal ta hanë lëmishi. Kurse mendimi i dytë esh qe ky lëmi është haram. Dhe, domethënë, ky mendim, mendimi duhet të është më i saktë se mendimi i parë. Mendimi i parë do nuk, nuk është nuk është, është i saktë, është gabim. Arsyeja pse ky mendim është i saktë, mendimi i dytë është më i saktë, sepse origjina e të kafshës është harami dhe jo halal. Origjina e të kafshës harami. Përse ne thamë që kafsha, thamë nuk lejohet të hahet përpucur katër kushte. Domethënë, çdo kafshë të cilën e ka lejuar Allahu ta hash Nuk lejohet ha, nëse ti nuk sigurohesh që ka plotosur ato 4 kushte të cilat i përmendëm. Kjo nëse ti nuk je i sigurt për plotësimin e këtyre 4 kushteve, nuk të lejohet ta hash, kjo që origjina është se ti ke haram të hash lloi mishi derisa të sigurohesh që kanë plotosur këto 4 kushte. Sidomos, sidomos kur ne jemi të siguruar të tregonë të shefuzani që ata shpesh herë nuk i thérin kafshët, por thotë shefuzani i ngordhin ose i godasin kok, ose i godasin me, në më dhe me rrym, me nënë me, me, me korend, nënë form duke e futur në ujë e më radh, dhe në gordin ka fshën të dhe forme, për para se të pëtherën. Dhe argument për këtë loj, regull, kush është? Argument dhe fjallë e profetis s.a.a. në hadithën e Bukhari dhe muslimit, që profetis s.a.a. i thotin sahabi. I thot kur ta dërgosh qenin tënë të mësuar, Që ti the ke mësuar për djallë. Edhe përmendëm emrin e olaj, thu bismillah veçon qenin për të kapur për të kapur djallën. Ka, ka, Atëherë haja atë at kafshë e kap qenin jot. Ja, Por nëse ti gjen më të 100 tjetër, mos ha. Në thëm, të Salalloh, e ha. Domethënë tregon profeti sallallahu alejhi dhe selem këtu rastin. Kur ke përpara të je tash i qenin tënd i cili është mësuar për djallën, ti the bismillah kur e shovë. Edhe një qen tjetër që nuk është mësuar për djallën, atë as nuk the bismillah kur e shovë, nuk është i joti. Edhe gjet atë pran kafshës Të dyta qend, nuk e morë veshë kush e ka kapur, ai yoti apo ai huj. Që? Qëtu profeti al sallallahu alaihi dhe sallam i ka thënë la ta kul musha, e ka ndaluar. Ndalesa është haram. Edhe kjo është bazuar në onë këto rregull përgjithshëm i cili thotë që origjina të kafshave që ato janë haram ta hanë derisa të han, plotësohen ato katër kushte. Prandaj, që këtu niset edhe ky rregull i cili ne themi që përderisa ata është njohur për tyre që ata nuk i thérin kafshat. Po ringordhën. Zakonisht kjo bëhë, sidomos kër bëhë të fjalë për një numër të madhë, sasishtë mishë që ata eksportojnë, për shumë për punën e pullave. Nukaj do në të theret për shumë 400 ton pulla nditë, 400 ton pulla nditë, që ka, në gjemë madhë shumë. A ka mundësit për shdo pull që të të thot bismila, bismila, bismila, bismila, bismila, bismila, bismila, bismila, bismila, bismila, nuk ka mundësit. Po mirë, jo kjo që këtu nuk ka mundsi. A ka mundsi ti të thyer të gjitha me dorë ai për shumi 400 ton pula? Sa sa punon do të punojnë aty të thënë gjithë pula. Dhe a uavlen aty për shkak të të punosë? Ka shumë punëtor për të thyer zonjë për ty nga i pul. Ë? Sa bi logorisë votej çdo çdo sekondë te nga i pull, ha, pul ai? 60 sekonda do 60 pulje. Nuk ka mundsi ne për 60 sekondë 60 pulë. Nuk ka mundsi, nuk ka mundsi. Është pamundur. Kam për qëllimin tu domethënë dhe që faktet tregojnë që ata kafshët e ty nuk i thérin, por i i ngordhin. Duke përdorur forma të ndryshme dhe përderse këto fakte ekzistojnë dhe ne konkretisht kemi përpara në përpara vetëton një lloj mishi në nuk e dimë si therë, është thërur, atë ky është mishi dyshimt. Nisoj si si ajo që ka thënë profetson kur djesh me qenin ton të mësuar që thebismillah 100 tjetër mos aha. Edhe Ja ta kam treguar disa shembuj për të. Shembulli por sheh, nëse ti shikon ke përpara të dy dele që janë thë, janë dy dele, nën janë brocëme të forma mishit tyre. Njëri është mish i ngordhur, tjetri mish i therrur. Ti nuk e dallon kush mish i ngordh, kush mish i therrur. Ka dhën dietar, nëse ti nuk e dallon, nuk e dallon dot kush mish i ngordh, kush mish i therrur, ti e ke detyrë të, të distancohesh nga të dyja. Nuk lejo të lërasa ta bësh më short, por shumë, ha të hedh shorti ku ti bën short të ha. Ose dhe, ose më kanë mendje me, me radhë, por qesë ti nuk e siguri kush më i është ajo, dy a distancon me dyja. Ose shem ul këndru dietar, shem të ngjashmë këtë, një aspekt tjetër çështë martesës. Nëse një person, them do të thonë shkon në fshat. Edhe i thuat se këtu do të thonë ka 2 gram për parë, thonë që një herë për ty mund të motra jote. Ai se di, sa ka takur në njënde, thotë një herë për ty mund më më të motra jote për gjiri. Edhe ky nuk e di kush motra e ti. Në të dhe dyja. Ato e ti nuk i lejohet martohen me, me, me të dyja. Është e ka haram dhe me këtë dhe me këtë. Me njërin e ka haram sepse as motra ti je sigurt, kurse me tjetrën e kitër, ka haram sepse është dyshimt. Ka haram, sepse origjina të çështje të çështjes martesës është harami. Origjina të çështjes martesës dhe të çështjes mish është harami. Që nuk lejohet ti të të shkosh, martohesh me femrën dhe të sigurohesh që është halal për ty, do nuk lejohet ti të hash mish derisa të sigurosh që ke plotosur kushtet që ti të halal. Ka të në Milkaim, të këj hadith që përmandu, thotë në Milkaim, origina të këtherjet është jatë e në haram, të gjera që theren, të kafshët, që duen që, që haë në duke o therë, thotë origina është jatë e në haram, dhe nëse njëri u dyshon, a janë plëcuar kushtet që të bën halala po jo, thotë atëhere, Ky lloj gjahu ngjelen në origjinë vetë që është haram. E kam përmendur në kain e do libër vetë e alamul muqein në dhënë një parfaqe 340. Qësi vëllë rregulli, ka treguar nuk ka një përpara, edhe dietar ti normalisht. Gjithashtu ka thënë Imam Sadi, thotë origjina tek mishi është që ai është haram, derisa të sigurohemi që ka plotosur kushtet që të bëhet halal. A ndaj thotë? Imam Sadi thotë, nëse shikonte një të një kafshë Që ti thonë ke theu që ka dy gjëra, njëra e bën halal, tjetra e bën haram, dhe ti nuk nuk e di tash çfarë është, halal apo haram. Jet një dyshim, thot atëherë thot i jepë përparësi haramit sepse origjina është që është haram vërtet, në origjinë. E kam përmendur në ka ton librin e të Risalet al Qawaid al Fiqhiyah, faqe nr 29. Të njëjtë të njëjtë rregulliz ashtu kam përmendur dhe Sheh al Fauzan. Që origjina Tekmishja është e haram përderisa nuk janë plotsuar kushtet. Përderisa nuk janë plotsuar katër kushtat. Prandaj me një parë, i cili thotë që ne e kemi në origjinë halal mishin e kitabit, kjo është saktë. Por ne e kemi në origjinë halal mishin e kitabit nëse ai plotson kushtet. Edhe ne kemi për detyrë që të sigurojmë për plotësimin e kurseve të tij. Kështu që nëse ai nuk plotson kushtet, sidomos kur ne jemi të siguruar që ata në shpesh herë ndodh që ata domosdhem nuk i thërrin siç duhet kafshët. Ate ne e nuk në lejohet Që të hamisht në tyre Vetëm se kur të sigurohemi që e ishtë thejrë Si shduat Përle kjo është mendimi saks Dhe ka të reguar tu Shefozani Që thot Kjo është origina Dhe thot mosu ma shtro Kur shikon përshun shkujtë në prato Në mëndë klufët në ty e që e thejrë Si pas me të të islamës e halal Sepsa ata kanë shkruaj të dishka til Shefozani thotu kanë shkruj Dishka ti që e ishtë thejrë si pas me edhe me purë dhe që ne kemi gjithë do të pa thejrë e farë me kokë dhe si që ishë në plotë dhe, dhe me kokë edhe shkru në mileter e thejrë e si pas me ndodhë disë tamë e si e thejrë me gjithë me gjithë kokë ishte pa, pa prengë në farë u pëtën dhe këtë e kam parë vetë edhe kam tërgujë gjithështu do më dhënë disa djetarë unë kam disa fakte për të do gje është një shenë i cili qua të do të tërgujë të ashti do m thot që është e Muhammed Khasën e Dedu e Shënkiti, i ciri është e, drejtori i qendrës dhe nëndjetarët Maruitanis, thot, mishi që importohet, i gjithi, konzderod, mishi ngordhur, nuk ka, thot, as një loj komisioni, thot, që e kontrolon, thot, si shpër të ndojnë dhe që ka mën komisioni, që e komisioni që e kontrolon, alë, nuk e nuk e që vërtet, thot. Un, thot, shkova vetët, Në më dhe në, në disa vëndës rrugë që thershën, Kasaphana Shkohë vetët dhe i pashë vetët në Fransë Dhe në Hollandë Dhe buër e rethët Që ata të cire të kontrolonin Thotë shkonin një kohë Në shkonin një kohë në, koh, në kur do në të blinin Edhe këta merin në shkonin një shkonin një këta që kishin atë përnarë Shkonin një rrugë, merin një disa Marokin Që i thoshin vetë të të muslimar me emër Edhe i fusën të të të të Kur vjen kontrolli shkon ne ajënta, këta janë të gjithë muslimanë. Për një muaj, mbas një muaji shkonin përzihin prapëto personat në punë. Edhe e merrnin këtë person punën vetëm që ky duhet të shkonte aty për një javë, ashtrej sipas metodës islame, aq i dushsa, ta dojnë kontrollon ata kontrollorët, pa sa i ikin ata dhe ta merrin pastaj mishin si tu vinte. Kjo është një dëshmi këti e këtij diktatorit. Gjithashtu për diçka të tillë shpytur dhe sheh Ebuj Ishak al-Huaini. Edhe ka dhënë të njëjtën fatvasi që përmend ky shej Hasani ky Muhammed Hasani Dedoshnqiti shej shej Sheikh Bushaqul Huwayni edhe shënjën fatva ka dhënë dhe Sheikh Jibrini dhe Sheikh Fouzani janë të mendimit që mishat që vijnë nga ato tëmitonve të dyre të të të të krishter nuk lejohet ha sepse mishrat e atyre në vërtet janë mishat të ngordhura madhika ka treguar një dietar thotë ë tregon një doktor i cili jeton në mjek që jeton në Francë Miek musliman thot që prej 30 vjetësh nuk kam ngrënë thot mish thot të cilën e ferin krishterët. Bilet tregon vetë një që ka ndodhur një aksident, ka hyrë në spital, ka qenë 6 muaj në spital dhe nuk ka ngrënë për mish të tyre thot që ata pretendonin se ishte mish i thyerur, sepse nuk ishte mish do të vërtet. Por ishte domosdhomë ishin ngor, nuk ishte mish i thyerur. Gjithashtu ka treguar edhe un musliman të cilët punonin në Francë në përkto vend ku ku thëreshin. Dhe në në tregoni që Qa qa bët në pullet që therën atje Thot në fëndin fare e varin pullet nga kamot Pas të e thot pullet kalon në një Në, në, në, në, në sitush e, e fusin në më dhe në një ti pelgut Madhë me uj I cilë është uj I në më dhe me korend Uj me korend që, që kafshat në të ngordhin ta Pas të e thot Masi e fusin e të E kaloj në më dhe në të në në e pusin në, në ujë të nxehtë që ti bën pupla fare. Kupton? Do të në nëse nëse shpëton për të parë, më shpëton për të dytus. Pastaj thot nëse nëse kalon të dytë, pasa kalojnë tek tek ato do të thon tek thikat. Edhe ka raste kanë tregu vetë moslimanë, ka raste në Francë që thika nuk ja ka kap kokën pulës. Edhe kam kaqullu tregon një vetë kam qullu mudhë kam shkuar nëse and më kanë sill pulë me gjysin kokën për ertat. Kishë gjysin në kokë, gjysin kokën se kishën pula, kupton? para për ta ngrën. Sot të njëjtën gjë bëjnë edhe me lopët dhe me delet, thot ose i ngordin ato fillimisht me me korrent, ose doon duke i goditur me, no, me kok, ose do të thonë me diçkan kokos, i godi me pistolet me kokë. Edhe pretendojnë që kjo është më e mëshirshme për kafshën. Kush pretendojnë? Ne mendo pak me këta njerëz secilat i donë të mirën kafshëve dhe tregojnë pretendojnë që janë të mëshirshëm ndaj kafshëve. Leon tha mishi tyr po saj, se ata kanë mërshirë mall që janë në kafshën gëtherin. Se kanë mëshirë. Ushë bële vrasin. Edhe u kanë treguar dhe edhe disa dietarë të tjerë, njerëz ditur që kanë shkuar në, është një sheh i cili normalisht jeton në një vend perëndimor. Ka treguar që të njëjtat metode që u tregohet tash i përpunë pulave, përdoren edhe në disa firma dhe një prej firmave që quhet Firma Sadia, që gjuar e keni dëgjuar pse ato kanë vjerë gjëta me mjegra ato gjëta thërën në radhë. Gjet cili domethënë janë të gjitha, domethënë një reklama për të mështruar mas në gjerë. Ky ky shehu quhet Saleh Al Mahairi, i cili është është ftues dhe qëndron në Brazil. Dhe ky ka treguar që këto lloj metodave që përdorin ata me me me këtë ujin e nxehtë me korrendë me ralli përdorin kundrejt domethënës nukut ë dhe edhe këto firma siç si është firma për shembull Kiosadia e Mra. Këto gjitha këto janë mështrime të vërtetë. Gjithashtu ka treguar një një person musliman i cili ka punuar në to tregon vet thoshte që kanë punuar vetë thoshte në të, në Brazil thotë ishte brazilianë edhe ne i thot therëm në ditë kemi thyer 100 150 ton pula në ditë edhe ata pas në faturën kur e shkruajtën kanë shkruar aty janë thyer 400 ton pula 150 toni pas na thyerur ta po 250 ton kush ka thyer Allahu ale kush ka thyer Plusi po sa këta persona cilë të cilët këta drejtuesit që i fusin në punë punëtorët, a e shqyrojnë apo jo këta persona falet, a nuk falet, a shija apo nuk është apo syni, apo çaha është, apo është komunisti, apo dhe musliman komunisti, apo musliman laik emerald, përthish, me radhë, po thjesht vetëm emër, normalisht të gjitha këto forma ekzistojnë. Të gjitha format e ulloj muslimanëve ekzistojnë. Ito vezë muslimanë, ai mund mos ke lidhje me fen fare, vetëm sa ka interes për punuar dhe normalisht rroga edhe dëtroj qe thonë musliman. Ai është aty. ë ham në mish të tyre mosaj. Dhe gjërat e tëjta kanë treguar në dietare, domosdoshmë kan treguar shumë gjë se cilët i bëjnë ata. ë Dhe kanë treguar domosdoshmë në vende të ndryshme të të botës perëndimore, gjithashtu edhe në në Danimark, është një shoqata e muslimanëve të Danimarkës, kanë bërë një thirrje i cili thon pula të Danimarkës nuk thërren sipas metodës islame, por ato vetëm se vriten. Dileu tregon një një një dijetar i cili ka ka marr pjesë domethën ka qenë vetëm në një vend ndërrimor, thotë shkova në disa vende në Paris, por shikuar me sytë e mi i thotë se si thërreshin kafshët atje. Dhe, dhe pash që atje nuk kishte thëri e fare, thaa as nuk përdorëshe fare, thika thotë Allahs në fyt fare. Por ata çfarë bënë, godisnin kafshën me hekur në kokë e godisën ose ose me me me pistolet derisa ngortë kafsha, më pas e ripnin atë. Ndërsa pula thot, i godisën me korrent, ë, duke duke goditur me korrent në tek tek majë e gjuhës, atë derisa ngortë kafsha, i dit, ditë ditë shpirtin e lëforë dhe pastaj e, e prisin. Të njëjtën gjë kanë dërguar domodinë në, shumë të musimale, Ozanin, në shumë revistë të shumta muslimane dhe këthe përmendesh Fozanin që e përmendën shumë revistën e gazeta që ata vërtet nuk i thërrin kafshën, por i i ngordin. Për këtë arsye nuk duhet që muslimanit të mështrohet për fjalët e ty që shkruajnë në ato copa të, të letrave ose që të plasohen thunë shumë që thon është terë sipas metodës islame gjithë këto ngënjeshtra mështrime. Por çështja tjetje, ne pasi po shikojmë sot shumë njerëz që i thonë vetë musliman, Allahu Zot, edhe mështrojnë. Ejo më ata që nuk kanë fe fare ose fe e ty, domodin është vetëm një ditë një ditë vit. Edhe nuk njohin nuk njohin frikë për për Zotin. Domërija ta gjejnë se mos ku bëhet fjalë për të fituar parë, ndërpas parësysh që konsumatorë më të mëdhen të pulave, kush janë? Jan vendet arabe. Kështu që, që domodin kur flit për një kollë konsumi, domodin kaq të madh. Bëhet fjalë për për për para kolosale, para shumë të mëdha. Si më për shemb Arabisë Saudite ose Marad, ato në Arabo të kanë zakon që çdo ditë një vakë të të hashpula, një vakë që në Malishë, një vakte të përdit të hash pula, një vakte të pul. Shi anomalish një vakte të pul po ata s'mund të placeton normën prandaj un kam kam këtu në këtë fakt që kam treguar ç'ka bën tregoni një person që ka punuar vet ç'ka bën kur nuk e placeton të normon kur nuk e placeton të dorë me theri thot me me me kputin e kokës ç'ka bënin do tifusin pula të gjallë në fryrë e fër thot 20 grad minus 20 grad si ti si ti që jeni 20 vuren gjallë siç ishin thotën atë ngordhë aty ngrihej thot pastaj i nisin atë siç ishin ose më prisim koha më brapot thotën Edhe çfarë bën, kishin kan marr disa kan marr fetva, thonë çfarë bën nga që nuk ka mundësi, për çdo punë bismillah bismillah, thotë ndez makinerinë me bismillah tak, edhe tër ditën 8 orë pula po thënë me bismillah e thërë ajo makineria pula 8 orë me mi bismillah që, që filloi faren. Edhe kjo quhet thërë me bismillah. Edhe çuditshme është se që kan marrën fetva për këtë gjë. Kan marr fetva për këtë gjë. Që çu lazer, mendimi i sa diktatorëve çështja është që pulat ose misha të cilat importohen nga jashtë nuqleot hah. Ajo lejohet hah, është kur ti ke kriterin përpara teje, edhe për e shikon që po ai po e ther përpara syve të tu sipas metodës islame, atë lejohet ta hah. Ose kur do të thëj muslimani. Por ndryshe, origjina është që mish nuk lejohet ta hah derisa të plotësojë të kushte dhe kur ti nuk je i sigurt që ka plotosur ato kushte, nuk lejohet ta hash atë mish. Kjo është vlezësh kurtimisht thelbi i çështjes që dëshuat ushterojë për sot. Nusallallahu ma'dhuur, që të na ruaj nga harami, se kush ruan barkun e vet nga harami, e ruan Allahu subhanahu wa ta'ala nga zjarri i xehnemit. Dhe kush ruan nga kush ruan nga harami, ai është më pranë pranimit të duaës dhe më pranë kënjes së Allahu subhanahu wa ta'ala. Nusallallahu ma'dhuur, të na bëj protorë që ruan nga harami të Allahu subhanahu wa ta'ala.